Allahu Akbar, Alhamdulillah, Allahu akbar. Salatun selamun alej Muhammedin, sabihun, sadikun, amin, qahira, min. Allahu el-maghfur, el-maghfur. Zotëri i gjithë popullës, laudata te veprime te Allah, çumi Muhammedin sallallahu alejhi vesallemi, familjen e shokut. Zgjatë jota ta dëgjojmë këtu deri në ditën e fundit të kësaj bote. Ron Lazar kemi përmendur në takimin e fundit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 ndër nuk e lejtë ramë kështë e porësit djemë të ti me katër porësit. Dy për tyre i kështë urruar dhe obliguar me të, ndërsa kështë a thërë se nga dy ju ndalaj. Aja që i kështë porësit për te dhe i kështë rekomenduar dhe porësit në është, fjallë la ilahe illallah dhe fjallë subhanëllahi ubi kështë a thërë për këtë të fundit se,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 Ti bëhet Allahu të shëpë në adurim, ti shëqërohet Allahu gjëllehu ala dheqë që nuk i takërë, apo të japë është dikujt atë që i takërë vetëm Allahu të manuar. Në qëfës Allahu të manuar, njëri ju imvesh diqka që nuk i takërë dhe një artak dhe një shëpë që ka të qëfë, këa është shirkë që është të më katë dhe më të më dha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 si pasu e qëka i ka gavuan, dhe karan shirë dhe pëndohet të ka Allah i manuar dhe këkë këthër në besim në pasër, pa dëshimë sa Allah i afarë. Këtë në Luhi alihi sëramë në kore të herëshme të herë, nësë është i dërguar i pari Allah, Luhi alihi sëramë. Resulli i parë është Luhi alihi sëramë. Në atë kërë ka porësi bitë ti i familë ti të në nga shirë. Kur ka doj shirkutë? Filet dhe rën e shirkutë, idhujtarisë, ku janë? Për dëshimë se në shumë spjegime historike përmendet se njeri u i parë ka qenë idhujtarë. Përmendet se njeri u i parë ka qenë, apo njerëzimin të filet dhe ti ka qenë idhujtarë. Kanë adhuru zjarë, kanë adhuru ujinë, kanë adhuru dilinë, kështë përmendet në shumë spjegime historike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 Ibn Abasi, r.a. më thëtë, njerëzit ishën në besimin e pasër dhe të shekër. Në fillim, kjo është historija e, njerëzit si pasë verëzionit Kur'anon, dhe si pasë verëzionit profetikën Muhammed s.a.w. Njerëzit dhe fillim, dhjetë shekër me rad ishën në besimin e pasër. Nuk i bëndët Allah të shirkë.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 Bëndë të joshur dhe të abëndë të këndëshën shirkur, duke u thënë se ju jeni të angazhuar me punë të kësaj bote. Pëpunani ditën natën, jeni zbenë besim, nuk kini të devatë shumë që shumë kanë përësi të parte ju, e kini shumë fene zotit. Mirë është që, që ti bani disa skulptura, fotografi të të parve të ju. Një jugë, një një ta, parosi, su, ja ti vendos ti vetë me zgjlisë juve, ne për natë të juve. A do sa ti shihni ataktuj kujton ata, çka ju kanë porosit, çka ju kanë kusur. Shiqojë kanë nis me të mirë, na sihat kuj jap shejtonin. Sikuse i dhanë sihat edhe a injë dhe i meta registrat. Nga se sheton nuk fillon më herë me dreboni diun të keqë. Po fillon dal ngadalë me keqë, përdor injorancën e njeriu dhe e pshit. Ne kur push bosh që injoranca e vëpshi, atë të prodhon padyshim azhdotë fatale për njeriu kër bëtë bashk e pëshinjeriut dhe bëtë bashk në njëranca, në po nga se mundan të dhija dhe arsyja. Të mundan të dhija, atë njeriut për dëshimë se dëmëtë në vetë në ti. Dë dal nga dal, kjo e që të josh gëtë të të të të të meqlisët të abartë këto sëmptura dhe të tek, përdiçme, tek, tek, sa, shaitani, të të të të kjetë përdiqme, të të të dhe dhe risa, ertër generatot, në të të të të të të të të të të të të të t kjo skulptura, kjo fotografi më të mëdha po i shihni, e këtu i kanë adhuruar të parë ju. Dhe kështu filluan të i adhurojnë pas Allahut manduar. Të drejtohen me lutje atyre që porulën, kërkojnë për ty në pas Allahut manduar, dhe kështu filloi shejku. Kur u përhap shërkimi se njerëzve pas në shejku i vend ka fillimin e njerëzimit, atëra Allahu dërgoi Nuhin Alaihissalam. Dhe ndërollazët nëse shoqëria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 Shukasë, sa so thell, zëll, zë, kazonë rojë, shirkë, sa so nuk, jelësan, në në në qëne 50 vjetë nuk ka pasë mësimi me eqërënjësë. Në në në qëne 50 vjetë ka thirë në të uhitë pasër, ti këthejnë fesë papalarëve, ti këthejnë traditëse të të të të të të të të të të të të adimë të alejsanë, besimë në pasër, nuk të so pasër. Sa pa të pasë usë, nuk, jelësan, sa so në në një, një veqë, në një, një, një vëg çka ka pasmosin uhi me dorë vetë Greqë, madhë, me dresh, ska qenë e madhe. Me dorën e vetë ka dresh një anije, e çaj çfarë pan zonë anije çaj çka ka pasmosin ton. Tërit të gjithë kanë bërt në shit. Andaj nëse njerëz të mirë nuk angazhohen, ju nidë të gjithë së bashku nuk angazhohen me tiro në familjet tona, shoqrinë tonë, gaves tek xhia, ngatiqurit tek xhia. Ato daln gradual, daln gradual, daln gradual, nga fulçia që lundon punë mira. Po saik kur vini është e mirë me ndregat ato, ato thonë kjo është mir, e mirë, ti do të mund ta prishë nerva. Ti do të mund ta prishë nerva, ti do të mund ta largonë nerva, ti do të mund ta xim rapanë eksumëra do. Në dai, ajo është e keqe, gjithmonë është e keqe. Për shkak të gnjehtra, rana apo ta mirë, sot që zhvilluat dhe zimi, teknologjia është zhvilluat, zhvilluohet shkenca, rana bëhet rana, bëhet e keqe. Eksumëra të gjitha e vës të këshia. Rodai, shikojuja Lejron, do të, të sot fuqishëm po porosit bitë tirouno, se kom ni prruit të këqija në shqiponë. U prakshin kusipasojë një racës, u prakshin kusipasojë e mungjes së njerëzve të ditur, atë me një mjedis ku nuk ka njerëz të ditur, ku nuk ka njerëz më që nuk ka njerëz të arsyeshëm. Atëre përhapet të këqja, përhapet e zeza, përhapen të gjitha fatkeqësitë mundshme që mund ta kapojnë një shoqëri. Dhe qëtër përshkaqëve që përrakë këshëtë në fëllëm njerëzime të shifë, është ngritëja njerëzët për teja sa që e meritojnë. Ngritëja njerëzët për teja sa që e, e meritojnë. Një nësatë që në këlliditur, anëi? E këtë duhet me pasë respektë, për jo me e ngritë për teja sa që duhet me ngrit. e ngritë. Për tjallonë epitetet, apë për tjallonë ndoshta vlerët të të të të të të të nuk i Për çfarë më dësoni nga dashuria e madhe për Muhamedit sallallahu alajhi Muhamedit është kombëdhërt loja ose deri madh për najithat, është kufizuar moshnjeri apo a kimi drejt për shembull thimi se Muhamedit sallallahu alajhi është njeri madh ai din çka din Zoti? Jo, ja, as valla them kështu. Po ai është i dërguar me Allah. Ai dërguar me Allah tash po, është njeri, ka të kufi dhe ai e ka mbyllur Allahun gjithçka, ja ka mbyllur Kur'anin, ja ka mbyllur fenë, ja ka mbyllur mirëpo mbeti njeri eksumeroj Për ndaj me e te pru në vlerësim një njerëz e është dëp, sikur së është dëp me e nëngesu njëri në dëp. Rënë shukat, nuj e nësëm ka pru, dy problemet në nëshë qënë, e para është shirkë që është biblërsimi i dikujt bia qemer i të të të. Dhe ka thonë u, u hadhiru kuminel kiber, dhe u atërheri që vëmende dhe vërejti nga mendjimadësia. E qëka është mendjimadësia?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 binenc hundërzi për bundjes, debostë të ndyrshme. Çfarë do çfarë do thotë e bazë? Pëtarës është primëkota të madhës, mendjemazi. Përse ka thonë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, kush ka në zemrën e tij një grimc mendjemazie, ngkomi në xhennet. Kështu tha Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Ne erë vëzimit vërtetës dhe 9000 binjerë Nënçmund njerëz për shkak, për shembull, për shkak të gjallësisë sociale dhe ekonomike. Nënçmund njerëz për shkak të gjyrës së tyrë, apo racës së tyrë, gjinisë së tyrë. Çka do të thotë, 900 njerëz i daluam. Prandaj kur nebe ashabët e pejgamberit sa solën, e nencmoi Bilalin që ishte i zi, u fjela asht njerëz kanë që i tha ti i biri i nënës, po ti 900 i ku i vot tim ka vënë që shka, çka do të ku, ku bëv kur ti Kërën e këllonëti A, kjo është të madha Qa të pegamire sasana? Nuk jam nështojë Nuk ja fali Të ti e njëri që i i njërë Ti e njëri njërë Ti e gjahil Ska të përtu hallo islami dhe i mali mjetët e kërëtjenë Në që njëri në basë në gjurës e ti Njërës i të dërësorë në basë të vlera dhe Apo? dhe kritikohet o qërtuon në bas të veseve dhe dhe vetive të këshia por ju në bas të asaj që Zoti xhëlloja i ka përzijet me punë të tjit. A kemi zgjiet na me punë të bardha xh, jo Allahu ka deklaron kështu. A kemi përzijet na me punë çiftore që me punë, jo Allahu xhëlloja ka përzijet. Por ato që Allahu ka përzijet për, dikan, shum, për shuka, nu, të kan, haram është më në shku, haram është më probuz. Andaj shikoj, nuk jam çfarë profecia të ndo ideal, ja vive të tjera. Por këtë as fjeta Ali radiuallahu anhu i ka thonë birët e tij, ti, birët e tij ti, Hasan dhe Husseinit, në një varg porosish që kalon ka dhe thoi ka thonë ai që treguohet me ndje lart me ndje mave pashruhet. S'ka me ndje mave që ka pashtu vullai më ata. S'ka. Do një që ka thënë me ndje mave e ka pashur Zoti gjithësisht. E ka prushur edhe ato tila që subhanallahu është ba. A është bur më vërtit, arvje, si e vërtetë si për të keq, ardhi e xhandja dhe sikas e lloj pa më. Açi nga mendjesia vetëm inxhvon e pergusnjën e revolutë të vërtetë. Por ne kjo është prosia lumtërisë që në vërtetë është e lashtë, është e hermshme, por ne duhet të ta kuptojmë drejt se të gjitha ato proshi që janë këto çmida, edhe Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem ka porositur vërtet e atij. Me mendjesia të ndërve të dëshirku ja smundje të zamrës, buroj nga zamra. Prandaj as kush i niv nuk duhet më thonë une esbirshë, une se unë e zbirsh. Unë më ndihmoj në sekond, s'kam ndihmator. Këm bit pejgamberit e xalçit. Njerëz më të afërt ti pejgamberit, këta që kanë shtotur ka tufani, i kanë bësu lutja tësë, kanë qenë elita e besimtarëve që kanë shtotur, megjithatë shikoj me çfarë porosiu thotë në xamrun e pejshirkut edhe pej me ndihmësitë Ai zonë kur po duhet me er shikuvën e ti me mësu, poroj, sikur që ka bua Dom Muhammedi sallallahu alajhi wasallam, që dua është më me mësu, që ka thonë Muhammedi sallallahu alajhi wasallam, o Allah, apo unë kërkoj mbrojtje tek ty nga shirku që vjen dhe kërkoj të më falësh për atë që nuk e di. Apo kërkoj mbrojtje te ty që të bëj shirkh, që të bëj ndonjë mëkat tek sot aty për atë që e di, dhe s'të kërkoj falje për atë që nuk e di daj një të gjithëun në Allahu me kërkuar mbrojtje dhe falje nga shirku. Çfarë do të thotë i madh i vogël i dukshëm i fshehtë, çfarë do të thotë i të ku Allahu të mbrojtë nga shirku. Ne i kërkoj Allahut të mbrojtë nga mendja madhësia, të të ruas sikur se mos vao ndonjëherë ka pasloncime në rona kur mëkat të mall Allahu na ruaj. E nuk duhet me pasur vështë në ti, do të thonë se unë kam të gjithë atyr, makse gjunohet shirku të mendja zis të gjunohet si bën në korp, apo jo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 Allahu namuçë që ne vërtet jetojmë sipas asaj që Zoti xheraz i kënaqur dhe Allah na ruaj nga çdo mëkat dhe gjësi keq që Allahu nuk është i kënaqur me atë. Allah na e pasur në zamatun nga gshirku dhe gjuhët tona nga gshirku dhe veprat tona nga gshirku, dhe Allah xheraz do na pasojtë zamatun nga mendjmosi dhe nga çdo gjësi keq që na lëgon nga Allahu i malluar dhe na bën që mos si jemi sigurt në këtë. Allahu është po vlerë në kaq çdo për çot, për sa do të namuhamadullahi Muhammedun ala alihi wa sahbihi sallallahu alaihi wasallam. Ala.